Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, és la Ema. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 és la EMA. En l'actual conjuntura en què la majoria d'indicadors apunten a una millora tant dels índexs com de la percepció de seguretat a Barcelona, a l'escala de barri la preocupació sobre aquesta matèria continua latent. Així almenys es desprèn els resultats de l'última enquesta de serveis municipals elaborada pel Consistori, que revela que la inseguretat ciutadana és el maldecap més important pels veïns de 7 dels 10 districtes, Ciutat Vella, Sants Montjuïc, Les Corts, Horta Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, de la capital catalana. Els tres restants, les problemàtiques que els ciutadans s'identifiquen com a peremptòries són el soroll, com a l'Eixample i Gràcia, i la falta de comunicacions com a Sarrià o Sant Gervasi. Les principals problemàtiques que expressen els veïns estan relacionades amb situacions o conflictes sovint atàvics. És el cas del soroll a l'Eixample o Gràcia dues zones amb una nodri de concentració d'establiments d'oci nocturn, juntament amb Ciutat Vella, on és la segona queixa, i que han estat font d'un reguitzei cíclic de conflictes de convivència. Tampoc és gratuït que en el cas del centre històric i també l'Eixample, el turisme també sigui un factor que els veïns veuen com a distorsionador, atès a la pressió que suporten. Això explica, doncs, que en barris com la Sagrada Família el percebin com la principal cabòria. Aquests anunciats de greuges ja expressats en l'enquesta té la seva correspondència a l'hora de anomenar quines demandes formulen els barcelonins a l'Ajuntament per als seus barris. Però amb matisos. De set districtes on la seguretat és el problema capdavanter, només en quatre, Ciutat Vella, Sants Montjuïc, Nou Barris i Sant Martí, es reclamen polítiques prioritàries en aquest camp. A les Corts i Sant Andreu consideren que abans cal resoldre qüestions com ara incrementar o ampliar la xarxa d'equipaments i serveis públics, sobretot en indrets com per exemple la Maternitat i Sant Ramon, Sant Andreu, la Sagrera, Congrés i Naves. Pel que fa a Horta i Nardó, els veïns instant al consistori a reforçar per damunt de tot la neteja. A Gràcia opinant tres quarts del mateix, especialment a la vila. Doncs comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la això és tot un poble que us parla i acompanya la Montse Moreno, Pau a la part tècnica i en Jordi Garcia.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 Començant, parlant de l'Ajuntament, que començarà a sancionar bancs amb pisos buits al març. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 161 vivendes d'entitats bancàries desocupades als barris de Ciutat Meridiana, Trinitat Vella i Besòs, 19 dels quals estan buits des de fa dos anys. Per això, si no corregeixen la situació, preveu començar a multar-los al març. En la inspecció que ha portat a terme en aquests tres barris, els que tenen més problemes de vivenda a la ciutat, l'Ajuntament també ha detectat 75 pisos ocupats, la majoria per a propietaris que han intentat fer front al seu deute hipotecari però que no han pogut arribar a acords amb les entitats bancàries. Aquestes són algunes de les dades que ha revelat aquest divendres el tinent alcalde d'Hàbitat Urbà, Antoni Vives, sobre el procés d'inspecció de vivendes buides de les entitats bancàries en aquests tres barris, que ara l'Ajuntament amplia a tota la ciutat. Més coses a comentar-vos, ja és en marxa el pàrquing del carrer Pare Pérez del Pulgar. Ja és en marxa el pàrquing del carrer Para Pérez del Pulgar, al barri de la Trinitat Vella del districte de Sant Andreu. L'actuació, ja culminada, ha suposat l'obertura d'uns usos provisionals en l'antic solar de la presó de la Trinitat i ha representat la posta en funcionament d'una zona d'aparcament de cotxes amb cabuda per una cinquantena de places, una, unes pistals de poliesportives amb dues cistelles, un espai de joc infantil i, finalment, una zona d'esbarjo per als gossos. La intervenció ha representat una inversió de 400.000 euros i ens n'anem en ara cap al passatge Coelho, perquè les obres de remodelació ja són en marxa, també. Us informem que ja s'han iniciat les obres de reuvernització per transformar en plataforma única aquest carrer i així donar prioritat als vianants i millorar-ne l'accessibilitat. L'actuació inclou la col·locació de nou mobiliari urbà enllumenat i la renovació dels sistemes de rec i drenatge. La data prevista de la finalització és el maig del 2015. I atenció perquè ara volem parlar-vos d'un mitjà de comunicació local que treballa pels nostres barris i que precisament doncs, és una publicació local més antiga de Sant Andreu que arriba ara als 600 números. Des de l'octubre de 1980, la revista De Cap a Peus dona veu a les reivindicacions de l'Associació de Sant Andreu del Palomar i informa mensualment dels esdeveniments i successos que tenen lloc al barri. Es tracta de la publicació local més antiga de Barcelona, publicada sense interrupció. Aquest mes se n'ha publicat el número 600. La revista de referència per conèixer l'actualitat andreuenca s'anomena de cap a peus. El primer número es va publicar l'11 d'octubre del 1980 i des de llavors no s'ha aturat. Al principi la publicació era un butlletí quinzenal que servia per informar als veïns de les activitats del barri. Més endavant es va convertir en una revista mensual que ha servit per informar i també reivindicar tot tipus d'actuacions socials i culturals. La trentena de persones que treballen perquè la publicació surti al carrer ho fan de manera voluntària. Actualment hi ha una vintena de redactors i dos coordinadors. Ells fan tot el procés de producció, redacció, maquetació i distribució de la revista. La majoria d'aquestes persones són estudiants de periodisme, tot i que hi ha hagut col·laboradors vinguts d'altres àmbits, com la història, la publicitat o les humanitats. De cap a peu s'ha convertit en un trampolí per a periodistes novells durant més de 34 anys. Tots aquests temps, la publicació en Drauenca s'ha fet ressò dels temes que més han marcat l'actualitat del barri. Temes com la reivindicació per la remodelació de la Rambla de Fabra i Puig als anys 80, l'enderroc de la maquinista als 90 o el conflicte social i humanitari de casernes de Sant Andreu l'any 2006. Aquests són només tres dels molts temes que han encapsulat alguns dels números d'aquesta revista. Els entendreu de cap a peus, publica 11 números l'any, que a se'n se n'imprimeixen uns 2.000 exemplars que es distribueixen als socis de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma, als anunciants, a les entitats del barri, als equipaments i a diferents mitjans de comunicació. Tots els números digital digitalitzats es poden consultar a la pàgina web de l'Associació de Veïns i al fons local de publicacions periòdiques digitalitzades del Consorci de Biblioteques de Barcelona. I ara, doncs, com no podia ser d'altra manera i com ja som a dilluns, doncs, parlem una mica de com ha anat l'actualitat esportiva. Parlem del nou entrenador del Sant Andreu, que es diu Miguel Álvarez i que ha debutat amb un empat a la banqueta. Miguel Álvarez va debutar i amb un empat a la banqueta de la Unió Esportiva Sant Andreu un punt heroic per un equip que ha hagut de ser reforçat les Zens després de les rigoroses expulsions de Llames i Rubén Martínez, que l'han obligat a jugar amb nous jugadors durant l'última mitja hora. Els visitants s'han avançat a la primera part, quan Tona Ocuber ha transformat, primer l'ha refusat el porter, però el refús l'ha enviat a la xarxa, un penal comès sobre Chaco en el minut 36. El València B ha empatat a 6 minuts al final gràcies a un gol de Salva Ruiz. El partit s'ha començat a torçar a la mitja hora de joc quan Llama ha estat expulsat per dues grogues en només tres minuts. Difícils d'entendre. Tot i això, amb inferioritat eh, numèrica, els entendreu, ha estat capaç d'avançar-se. Ha estat a la sortida d'un córner quan Xaco ha estat derribat dins de l'àrea. El primer penal a favor de, de, la, de la temporada l'han aprofitat Ton Alcobé per col·locar l'1-0. Així s'ha arribat al descans. L'equip s'ha recompost amb Guzman de lateral dret i manteca d'interior. Amb un jugador menys, el València tenia la pilota contra un Sant Andreu que ha buscat sorprendre mitjançant el contracoc. Així transcorria el partit fins al minut 63, quan s'ha produït la jugada clau. Rubén Martínez ha arribat tard i ha fet una falta sobre Ivan Salvador. L'àrbitre ha decidit expulsar-lo amb vermella directa. Restaven 27 minuts i l'equip els ha hagut d'afrontar amb dos jugadors menys. I atenció, perquè no quedava un altre que serrar fort les dents i tractar de mantenir el 0-1. L'esforç de l'equip ha estat encomiable. Tothom dins del camp s'ha multiplicat per paliar la inferioritat numèrica. L'objectiu era aguantar el resultat contra un València que anava acumulant jugadors al davant, allà on no arribaven les cames de Biale, emergia la figura de Morales. El que no podia refusar Calderón o Guzmán, immersos en els dos com a laterals, ho tallava carroza. L'esforç de l'equip era encomiable. Fins a 6 minuts del final, Salva Ruiz s'ha internat per la banda i ha superat un Morales que ha estat un frontó. Després de l'empat, l'equip ha seguit remant per sumar un punt tremendament treballat. Els 6 minuts i als 5 de descompte han estat una nova exhibició de solidaritat. Morales ha tret de dues mans increïbles d'un equip que no ha volgut claudicar. El és bo. Ha de servir per reforçar un equip que diumenge contra l'Alcullà ha de referendar totes les bones sensacions. Miguel Álvarez tindrà més temps però no podrà alinear ni Llames ni Rubén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 Es patint, veient la teva mirada jo. Adeu deman. Que la mare no se'm mori, que el meu pare em recordi. Adeu deman. Que tu et quedis a la vora, jo no vull que tu te'n vagi oh vida. Adeu deman. Que l'ànima no descansi si t'estimo tota la meva vida. I pels dies que m'hi mi em queden i les nits que mai arriben jo. I pels fills que arribaran els nets que encara no coneixes el deman, Que el meu poble ja no hi hagi tanta sang que la lluita perduri deman, Que l'ànima no descansi si t'estimo tota la meva vida Una mica més de vida per donar-te Jo el meu cor sense vol dir entregar-te Una mica més de vida per donar-te I abraçar ja per sempre i quedar-me Una mica més de vida jo jo moro sigui d'amor i si m'enamoro sigui de tu i que donis veu aquest cor trencat, jo cada dia a Déu demano. Que si jo moro sigui d'amor i si m'enamoro sigui de tu i que donis veu aquest cor trencat, jo cada dia a Déu demano.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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui, dir-vos que ja fa més d'un any el grup de fotògrafs, Districte Nou Imatge, el grup TACA del Casal Catòlic i el grup de pintors de Sant Andreu van proposar de fer un treball conjunt de pintura i fotografia consistent a organitzar una exposició amb la simbiosi de les dues tècniques, és a dir, per una banda la fotografia i per l'altra la pintura i, doncs, tot això coincidint amb el centenari del Bar Versalles. I precisament el que volem fer ara és parlar de pintura, perquè ens acostem al grup de pintors de Sant Andreu. El seu president és en Josep Baix. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns com van anar això d'unir-vos per poder fer un... celebrar aquest centenari del Bar Versalles. Bueno... Uh de Pintors de Sant Andreu, doncs sempre estem involucrats en lo que és, eh, doncs, història del barri i una mica tot el que és aconteixements que es troben a la ciutat. I en aquest cas, el que nosaltres, el que volem fer és que la gent, doncs, reflecteixi i que miri exactament què exactament el que són els factors que influeixen en l'art, no? Mhm. Uh -huh. El nostre, els, els punts que influeixen notablement en l'art, en, en aquest cas, són, sí. són quatre, no? que són els psicològics, els econòmics, els religiosos i els històrics. Uh -huh. sí. I nosaltres el que fem és, doncs, precisament, uh, agafar-nos a aquest factor, a l'històric, que és el nostre cas, que ens trobem en aquest cas, que és la, la celebració de les salles. Uh -huh. doncs, reflectim en l'obra d'art, doncs, en, en les pintures que col·laboren uns, som 18 pintors del grup TACA, del, del TACA són 6 i del, del grup de pintors són 18. Mm -hmm. Llavors, volem, conjunt, conjuntament amb les fotografies, doncs fem mm -hmm. tot una, un seguit de, de, seguiment de la història del, del Versalles, no?, mm -hmm. amb aquestes escenes. Mm -hmm. Això vol dir que el grup de pintors de Sant Andreu està més que vinculat amb el que és el, la història de, dels nostres barris, no? Sí, sí, el, el, que, el que nosaltres fem seguir és tant la història com, com, com l'actualitat notícia, el que és eh, properament, per exemple nosaltres hem pensat també fer una de les botigues centenàries de Barcelona uh -huh. que en el futur hi ha notícies uh -huh. el, el que és el cas d'avui dia, que és el, el centenari del Versalles, doncs quan, quan vam saber que, que era el centenari doncs ens va agradar fer aquest projecte i col·laborar juntament amb els fotògrafs del districte de Nou Imatge Matge uh -huh. doncs fer aquesta exposició que es va fer una sessió fotogràfica amb, amb models eh, ambientant el que és el, el bar uh -huh. i llavors d'aquí s'ha doncs, tret eh, quadres i vinculats una mica agafant el, des del punt de vista del, del pintor uh -huh. i el fotografe ha pres la seva imatge, doncs el pintor també ha vist el seu punt de, del, del, bar, del racó del Barçalles. Uh -huh. I quins pintors del grup de pintors hi col·laboren? Bé, bueno, al grup de pintors de Sant Andreu el formem uns 32 socis. Uh -huh. Llavors, d'aquests 32 socis, com que l'espai del bar de Versalles no és un espai així com molt ampli, doncs uh -huh. s'ha hagut de, de, de deixar de banda d'alguns pintors que voldrien haver col·laborat, els pobres no han clar. pogut col·laborar en aquest cas perquè clar, només hi col·laboraven 18 obres, no? Perquè uh -huh. nosaltres volíem que tothom hi prengui part. Clar que està pensat que en un futur potser es farà una altra exposició més endavant uh -huh. per apriar en un espai més gran com la nau Ivanov o, o la Can Fabra, un espai més expositiu més gran per poder col·laborar i donar cabuda a la resta dels, dels socis, no? Uh -huh. I això de fer aquesta exposició, que va ser una trobada entre els entre les diferents entitats que hi, part, part, sí, que hi participen per tirar endavant amb, aquesta, amb aquest projecte de celebrar el centenari, no? Justament, això s'ha tingut diverses reunions entre uh -huh. nosaltres a veure com, com es podia fer i llavors doncs bueno, se'ns se va comunicar-ho com d'uns i els altres les idees, aportant idees doncs veiem com, com muntar-ho no? uh -huh. el que sí que volem fer amb això és doncs, que la gent s'hi fixi no? que, que, que amb, amb l'art el que volem uh -huh. fer és que la, la gent aprengui a mirar una obra d'art perquè el que calça més llegir les imatges, vull dir, no, no és només veure que el quadre així com a tal, sinó que la gent uh -huh. vagi a veure l'exposició i, i s'hi fixi realment amb l'art, uh -huh. perquè és que la gent no para a fixar-se, I, okay. i això és molt important, uh -huh. que en una obra la gent s'hi pari a fixar per entendre l'obra, que és mirar, pensar i reflexionar, És són els tres punts més importants, uh -huh. per veure que està involucrada, doncs, explicant una història al quadre, ens explica històries també, els quadres, no? Uh -huh. Les obres artístiques Uh -huh. Perquè hem de que aquesta figura emblemàtica del Barber Salles és un d'aquells factors que entren directament al, al cor dels andreuencs i andreuancas, no? I per aquest motiu s'ha doncs, volgut fer aquesta exposició. Justament, sí. El Barber Salles és, és un racó i, i, doncs, carismàtic i doncs, ja antigament als seus orígens s'havien fet reunions de pintors a les tertúlies i ja s'havien uh -huh. fet reunions de tot tipus i doncs un joc de reunions doncs que cal potser que s'activar, no? D'alguna manera, que no el bar és només el que fa avui dia la gent a seure's allà a la barra i a agafar el mòbil i, i, i no parlarse entre ells, sinó que deixar aquest mòbil de banda i obligar la gent a, a, a parlar i dialogar entre nosaltres, veure uh -huh. els quadres i, i, i obrir a la gent en tota aquesta comunicació que hi ha actualment, saps? Uh -huh. Clar, perquè el bar Versallés és la història de, de Sant Andreu i allà doncs, han realitzat eh, doncs, tertúlies, han realitzat tota mena d'activitats, a part, dels, de part de ser al bar, en què doncs, els andreuencs es poden sentir identificats a través d'aquests quadres, i a través d'aquestes pintures i aquestes fotografies, no? lògicament. El que volem és, és convidar tot el, tot el poble a que doncs que, que hi pugui anar, i doncs, veure aquesta exposició, que disfruti, que la gaudixin, uh -huh. que puguin veure lo que és i entendre lo que és al l'art de la pintura i la fotografia, que són dos, dos, dos tècniques molt, molt agradables de veure visualment i que, bueno, que la gent pugui doncs, a partir d'això doncs, dialogar i fer una tertúlia en aquí uh -huh. al bar. I quan es farà la inauguració de l'exposició? Doncs la inauguració està prevista pel dia 1 de març, el diumenge. Diumenge. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. I se sap quanta gent s'ha convidat, quanta gent participarà d'aquesta exposició? Bé, bueno, exactament s'ha convidat a moltíssima gent. El que passa que, clar, jo en números exactes ara en aquests moments no, no, no els tinc. El que sí que sé és que el, per part nostra doncs, només els socis en som 70, vull dir que... Uh -huh. perquè us feu una illa molt bé. doncs esperen que vagi molt bé aquesta exposició que es posarà en marxa aquest diumenge que tindrem la possibilitat de poder gaudir-ne entre tots no? doncs sí, moltes gràcies eh? d'acord, doncs Josep Baix moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a que vagi molt bé doncs acabem de parlar amb Josep Valls que és president del grup de pintors de Sant Andreu el que fem ara mateix, una petita pausa i el que fem, doncs, com cada dilluns a aquesta hora és acostar-nos als esports d'aquí als esports del barri de la Trinitat ho fem d'aquí una estona, fins ara of force què passa a la Trinitat Bella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta, cada mitjodia tot un poble. Molt bé, on doncs contremem el nostre programa d'avui i el que toca ara és parlar d'esports i ho fem amb l'Antonio que és del Club Esportiu Trinitat. Molt bon dia. Molt bon, bon dia. Don's explica'ns com ha anat aquest cap de setmana esportivament parlant. Bueno, pues ha anat una mica millor. Eh. A veus a eh, eh, poc el... a poc anem millorant les coses sí, no, a no, poc a poc els veterans, bueno, els veterans van perdre 4-1 a fora l'amater va fer un molt bon partit i va empatar amb, amb el líder amb uh -huh. el amb el, eh, amb el uh -huh. i el juvenil va empatar amb el Gornal, 1-1 el cadet va perdre amb Sant Ignasi, 0-2 l'infantil la descansada uh -huh l'Infantil B va guanyar els veterans de Catalunya 3 a 1, l'Alevin va perdre el camp de l'Europa 9 a 1, el Benjamin A va empatar casa 3 a 3 amb l'Imperi. el Benjamin B va guanyar el camp de l'Alzabora 0 a 4 i el Prebenjamín va perdre 5 a 4 a la Barceloneta i l'escola va tenir que suspendre perquè l'equip al i venia no, de premiar i no podia vindre. De, de moment ha pues, anat bastant bé. Sí podem fer un balanç positiu no aquest cap de setmana? Si, si, si. I el cap de setmana que ve, amb el, a l'Amater amb qui jugarà? Al ah, l'Amater va al camp de, de l'Europa. Ah, o sigui, està aquí a prop. Si, sí. al sí, uh -huh. de, de l'Àguila. Uh -huh. eh, bueno, l'Europa va, va segon però ara de moment s'han doncs, fet els fitxatges i s'ha canviat de, de míster sembla que la cosa va mig bullant però es falta una de sort de cara, de cara al gol jo crec que els triomfs aniran arribant a poc a poc uh -huh. Doncs sí, és el que hem de fer tots no? recolzar l'equip i que uh -huh. l'equip doncs, es vagi va jugant i que aconsegueixi doncs, el, les seves victòries i... I les seves derrotes en algun moment, també. Sí, però... sí nosaltres el que volem doncs, és salvar la categoria. Clar. És una miqueta difícil, però bueno, anirem, anirem lluitant fins al final. És que és, que és el que s'ha de fer, lluitar fins al sí. final sí. I, i a veure què és el que puguem aconseguir. D'anem, doncs molt bé. Doncs, Antoni, moltes gràcies. A vosaltres. Ja ens veiem la setmana que ve. Que vagi molt adéu, bé. Adéu, adéu, adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu, eh, el, el club de partida de Trinitat que algunes vegades empat algunes vegades guanya i altres també perd. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i atenció perquè el que farem ara tot seguit és obrir, obrir àrea de servei per parlar de la nostra llengua, per parlar del català, com sempre cada dilluns amb el Consorci per la Normalització Lingüística. Fins ara. que comença el dia fins a l'hora de dormir una veu tendra i senzilla endolcera Ganes boges De trucar-te Que ara tinc Cap paraula Cap enyora Entorpeix de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs ara mateix que tornem després d'aquesta petita pausa per parlar, tal com us deia en la, la nostra àrea de servei i per parlar de la nostra llengua per parlar del català i avui per parlar del finès i també per parlar d'altres idiomes oi? Sí Bon dia, Jordi. Bon dia. Sí, aquesta setmana continuem en el marc de commemoració del Dia Internacional de la Llengua Materna, que va ser dissabte passat, 21 de febrer. I perquè ens expliqui una mica als oients la seva situació lingüística, hem convidat en Miguel, un alumne que avui ha acabat Bàsic 2, demà comença Bàsic 3, important remarca, perquè és un, un alumne molt valent, eh, perquè ha vingut aquí a parlar-nos una mica d'això, de, de la seva situació lingüística. Miguel, quina és la teva llengua? Uh, hola, sí, la meva llengua és el, bueno, el portuguès i és la primera llengua que vaig aprendre. Uh, també parlo l'inglès, el castellà i el finès, perquè la meva mare uh, és de Finlàndia. Molt sí, quatre, quatre idiomes. Sí, quatre idiomes. Molt. Oh. <laughs> Difícil, això. On, on es parla el portuguès? el portuguès es parla Portugal i hi ha alguns altres països com el Brasil els eh, països d'Àfrica les ex-colònies no sé. sí. eh, Moçambic Angola Cap, Cap Verde Molt mm. bé i clar, evidentment depèn del lloc, suposo que el reconeixement social és diferent en cadascun d'aquests països de la llengua Sí, sí, és un... està està bé vist uh, parlar-lo perquè bueno, facilita l'immigració uh, dels països amb més dificultats per a Europa i en, doncs és, és algo positiu parlar-lo portuguès portugués <ríe> en els seus països sí. <coughs> ha estat mai amenaçada? ha estat mai una llengua que dintre del territori ho uh... ha estat prohibida alguna vegada? no, no ho sé però penso que, que, que... Pot ser que sí, no, en els països d'Àfrica de Àfrica i eso, sempre una, una un, conflit, no? sí, un, un entre, conflicte, una entre les llengües de... africanes, no, i al i al portuguès, qual. Que el portuguès és la llengua oficial de UEcho que és la clar. llengua de, sí. de l'administració, per tant, també això, per això, la diglossia, mm? Eh, la pregunta, s'utilitza també a nivell escrit o només és oral? El, aquí hauríem de diferenciar també el que és a Portugal del que és a les... A aquest, sí, hi ha un, un canvi, per exemple el, el Brasil el, el Brasil se pronuncia molt diferent d'una manera diferent però s'ha es, es escrit molt semblat. però hi ha algunes diferències i s'ha Sí, es diu portuguès però sí, sí, sí, sí. hi ha diferències d'acord, un dialecte diferent De dialecte de... molt diferent molt però de... la escrita és massa semblant a més que hi ha una diferència sí, sí. De, de, de quilòmetres d'un territori a l'altre que Justifici. per com que hi hagi que canviar en els anys claro, va canviant mm. que ho justifiqui sí. Sí. Ens, ens pots dir un llibre o, un, o una, algun escriptor que, que t'agradi? Sí, bueno, el, el José Saramago me, me gusta, és es un escriptor portugués molt conegut, sí. si, si voleu llibre un llibre de, de portugués, pues, tindréis el José Saramago, és un autor molt, molt bueno i que ha ganat el Premi Nobel de Literatura en els anys 90. Les seves obres han estat traduïdes al, al català per 62 i ha hi ha molta sí, sí, sí. oferta uh -huh. eh, el portuguès evidentment s'ensenya les escoles, en aquest uh -huh. cas, però tu saps si en en alguns països africans on has dit que es parlava si també s'ensenyé des sí, les sí, escoles? també, clar, també s'ensenya a les escoles, clar, i cada vegada cada... més cada vegada més. I la gent uh -huh. que ve a Portugal, eh, apren el portuguès sí, bueno uh, jo penso que sí <ríe> uh, hi, ha, perquè... hi ha escoles semblants al que seria el Consorci per a Normalització Linguística? Ah, sí, sí, això sí, sí, sí això sí, sí, sé que sí perquè por, meva mare és de l'àrea de llengües i hi ha cursos uh, massa a l'estiu per a persones de l'estranger i això, els cursos per a s'aprendre el portugués per a persones de, de tot el món, no? no només d'estos de, de que parlàvem abans, però, per exemple, de Finlàndia, si sí. sí. algú de Finlàndia... Oh. Va, va a Portugal i, i l'aprèn, sí. L'origen el coneixem, però ens podries dir eh, un document, el primer document que, que se'n té constància, o a partir de quins segles teniu? Del, del segle 11 XII, de, de la separació del rei de Leó, i de la independència de Portugal seran d'ahir els primers documents, segurament. D'acord, sí. sí. Mm, és molt diferent el, el català, el portugués? Quines, el diferències? Més, el català, el, la pronunciació del català és més semblant al portuguès que la pronunciació del castellà. La pronunciació és, sí. és, és, és molt diferent del ah. portuguès. però si ho fal·lar en portugués, la pronunciació és més parecida... A veure, parlem un poc sí, el portuguès sí sí sí. Sí. Sí. sí, sí, sí. El gallec s'assembla el portuguès? Com? El gallec. El no? el gallec el, el ah, el sí, sí, molt. Ah, sí, molt semblant, molt, molt. Una de les diferències que em sembla que hi ha, que és molt, que és bastant acusada, és la del el tema dels pronoms. Els pronoms en, en portuguès també són, són difícils. Ho dic perquè hi ha alumnes de català que diuen que els pronoms en català són, són difícils perquè la seva llengua materna no, no els tenen. Bueno. I, en, i, I bé, volia sí. saber si, si també en <coughs> Sí, bueno, són, són, són, sí, són semblants al català, o sigui, sea, més difícils que, que en castellà, clar. Però per a mi no, això no és difícil perquè <ríe> he parlat tot mi, tot mi vida. Però suposo cada llengua deu tenir... Cada sí, llengua sí, sí, deu tenir una ser sí, sí, particularitat. No? Sí, però en aquest cas, això, els pronoms, sí? I Cal... pel que fa... El... Sí, sí, a la fina és, és molt, més difícil, perquè té els casos, no sé sí, com, com s'hi llama. Es declina, sí? Sí, o sigui, sea, mm. tens una paraula, per exemple, casa, sí. i tens després en la misma paraula per para diure, per exemple, de la casa, en la casa, uh, din, abans, la, dins la casa... Tens tot tipus de coses de la casa que, que pones en la misma palabra, paraula. Per tant, decliner. El finès es decliner. Sí, sí, és com l'alemà. L'alemà també és un poc així. També és difícil, sí. també. I, I a banda d'aquesta diferència, eh, parlant del finès, en eh, pel que fa al llenguatge no verbal, trobes moltes diferències, o has trobat moltes diferències entre el que és eh, el llenguatge no verbal de del finès i el del portugués no, és, no, o català no, no, no hi ha diferències és tot el, el món occidental no, fins que, que tinc les mesmes coses com, com estava escrit en l'exemple exacte, d'acord, sí, de... per exemple si sí, diem que sí per, per, o si sí, movem el cap per dir que sí i tot clar, un seguit clar. com has dit de sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé. doncs escolta, tornem al portuguès i ara et demanarem que, que ens llegeixis un, un petit text o sí, que, has, que has triat sí, he triat uh, un de Fernando Pessoa un poeta de l'inici del, del segle XX mm -hmm. que es diu uh, Fingidor perfecte um... O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor, a dor que defera-se sente. E os clientes o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. E assim nas calhas da roda gira entre ter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. É, está Podes dizer que parla uma miqueta? Bueno, parlar de la, de, de la, del dolor, El dolor de qual de, de, de, de, de artista, cualquier persona que, que traba, treballa con, amb l'art i que és el dolor que, que este fingint no? que, sí, no? que fingim fingint. en l'art, però és un dor molt de dentro de, de, del coraçó. D'acord. No? No, no. és un poc això molt bé, molt bé i una cosa ara, hem parlat bàsicament del portuguès però hem sentit el portuguès amb aquest poema de Fernando Pessoa però jo m'agradaria sentir també una mica el, el finest ah, el finest sí. que, és el, bueno. que no tenim, que és el que queda més allunyat vale. el, et podries presentar, que jo li demano que faci una presentació bàsica en finest mm -hmm. clar Uh, no, Minun nimeni on Miguel, ja minä olen tässä yhdessä paikassa tässä radiossa ja puhun vähän näiden kavereiden kanssa, ihan kivoja tyyppejä, ja tässä on vähän suomea teille. <laughs> de qui la familia? Abans parlaimme mica de les familias. De la familia ve el filés? De la mevamara. Sí. I, eh, la familia, però vull dir, família lingüística m'has comentat ah. que... sí. <laughs> sí, sí, sí. Bueno, la família lingüística del finès és del fino-húngaro que és una llengua creada en, en on és ara la Rússia en les mons uh -huh. orals i bé uh, el fino-húngaro que després s'han ido per a Hungria alguns pobles i altres s'han ido al, a Finlàndia i el finès se parla en Finlàndia solament, però en Estònia que és un país al sud al sud de Finlàndia se parla una llengua molt semblant al finès, però és clar, és l'estonian molt semblant i l'húngaro també és un poc semblant, però no tant però de la mesma família de llengües Molt bé, no sé si teniu alguna pregunta per fer-li jo ja els he fet totes <ríe> d'acord i el que volia dir era, volia agrair la, la participació al, sí. al programa i, i això, i molts ànims amb el, amb el català gràcies, jo moltes continuïs. gràcies per poder por practicar un poc el català no, no, gràcies per acostar això el portuguès sí. i el, el finès aquí a, a, la, a la ràdio moltes gràcies gràcies a ti això de parlar quatre idiomes ja és una cosa important, eh? Sí. A més, estan diferents els uns dels altres, vull dir que mm -hmm. tenen molt mèrit i això dona... És molt bo per l'agilitat agil, mental, dona molta agilitat mental i mm. bé, i és això que et permet entendre encara més llengües perquè em comentava abans que, que el català s'assembli molt al, al francès, però bueno, que el francès s'assembli molt al català Vas estudiar cada francès una mica, també. Sí, a, a l'escola, a tres anys. Bueno, un poc de francès, però molt poc. Bé, però si també... parla un petit peu, però no molt. Molt <laughs> bé. D'acord, doncs, ens enllà fem una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. Fins ara. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs ja som aquí altra vegada per parlar-vos de les obres que s'estan realitzant per construir un nou centre cívic i espai de gent gran al barri de Baró d'Oibé. Continuen les obres per construir un nou centre cívic i espai de gent gran al districte de Sant Andreu. El nou espai estarà enllestit en aquest primer trimestre del 2015. El nou equipament tindrà una superfície de 1.652 metres quadrats situat entre els carrers de Quito i de Tucumán i la futura plaça de, que, que sorgirà de l'obertura del carrer del Beat Domènech Savió tindrà dos espais diferenciats segons els usos que tinguin. D'una banda, hi haurà l'espai per a la gent gran que disposarà d'una sala general, dues sales taller, un despatx de gestió, un bar que es podrà incorporar en l'àmbit comú, un magatzem i serveis propis. Pel que fa al centre cívic, tindrà sales de taller per a activitats físiques i els vestidors associats, un taller d'usos múltiples i un magatzem, el taller de manipulació, un taller de cuina i una sala d'assaig. A més, l'edifici tindrà un conjunt d'espais d'ús comú, com són la sala polivalent, un vestíbul, la sala d'exposicions amb magatzem i l'àrea d'administració i acollida. També es construirà una tanca vegetal al llarg del perímetre que proporcionarà protecció respecte a l'entorn i que funcionarà com a element de control tèrmic a l'estiu. El pressupost per a aquesta actuació és d'uns 2,6 milions d'euros i en de dir que aquesta és una de les actuacions més importants que es duran a terme al districte durant aquest mandat, segons ha explicat el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, i qui ha recordat també d'aquesta manera que millorem les condicions en què els veïns estaven duent a terme les activitats amb un espai molt agradable i arquitectònicament molt ben treballat. Parlem ara de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us ofereix una xerrada dins el GLA. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us oferirà demà dimarts a les 6 i mitja de la tarda la xerrada Nous Feminismes, dins el GLA, grup de la lectura activa. Doncs es realitzarà aquesta sessió del CLAR, que és oberta a tothom. El document que es comentarà és Otres inapropiables feminismos des de les fronteres, de Hug B, a càrrec de la Fundona. Es farà a la Biblioteca Popular, Josep Llons, a Can Batlló, a la Bloc 11, també. Doncs altres informacions també ens porten a parlar ara de la continuació de la reurbanització dels carrers de Sagarra i Matagais. Continuen les obres de reurbanització de l'eix que formen els carrers de la Segarra i Matagalls, incloent li la plaça de Maria Brosa. L'any vinent, aquests carrers seran de nans i no s'hi podrà aparcar. Fins ara hi havia un carril de circulació i un altre per a l'estacionament, amb voreres molt estretes. En urbanitzar totalment els carrers i la plaça, doncs se'n renovarà tot el paviment, que són uns 2.570 metres quadrats, i se soterraran les línies elèctriques aèries. També s'hi posarà enllumenant nou, penjant de les façanes dels edificis, i es plantaran arbres al costat muntanya amb la corresponent renovació de la xarxa de rec i de tot el mobiliari urbà. A més, sota el carrer de Matagalls hi anirà un nou col·lector de 60 centímetres de diàmetre amb nous emburnals al llarg del costat muntanya dels carrers i de la plaça. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha explicat que aquestes situacions ens permeten pacificar el trànsit d'aquests carrers del barri de Sant Andreu i donar prioritat al vianant. I ha afegit que d'aquesta manera també impulsem una millora de la qualitat de vida dels veïns a la zona. Però d'entrada, als veïns no els agrada que estreguin tot el carril d'estacionament de vehicles, perquè diuen que la zona ja és molt difícil aparcar i ara encara ho serà més. Les obres que han començat al carrer de la Segarra s'executaran en quatre fases fins al proper mes de març. És a dir, que queden ja pràcticament pocs dies, finalment al març s'asfaltarà tota la zona reurbanitzada des del carrer Agustí i Milà fins al de Malats. Tanques, un sac per posar-hi sorra i un cartell d'obres. Tres elements que es repeteixen durant l'estiu a diversos indrets de la ciutat. Sant Andreu no n'és una excepció. L'Ajuntament ha iniciat les obres de reurbanització al tram del carrer de la Sagarra, entre Agustí i Milà i Sant Hipòlit, que passarà a tenir plataforma única amb un carril de circulació i en perdrà un altre departament, un fet que no agrada a alguns veïns. I treure en aquests moments aparcaments, llocs d'aparcament, doncs és bastant absurd i el que passa és que treuran molts llocs d'aparcament i com va passar aquí al carrer Agustí Milà la gent doncs no té accés als pàrquings. Això és el que el regidor del districte de Sant Andreu, Raymond Blasi, ha explicat que aquestes actuacions permetran pacificar el trànsit de carrers com el de Sagarra i donar prioritat als vianants. Aquest carrer per als vianants és bastant incòmode, perquè si us hi fixeu, les dues voreres són molt estretes, sobretot si portes algun carro per anar a comprar o com nosaltres tens el cotxet d'un nen petit. També en altres coses, se'n renovaran les voreres, se soterraran les línies aèries o es posaran enllumenat a les façanes. Les actuacions s'execotaran en quatre fases i a partir del setembre serà el torn del carrer dels Matagalls i la plaça de Maria Brosa. Està previst que les obres finalitzin doncs, el proper mes de març. I ara el que podem fer és acostar-nos novament al barri de la Trinitat Vella perquè hem de dir que hi ha obres al carrer d'Osona. Informem que ja han començat les obres de millora del carrer d'Osona, en el tram comprès entre els carrers Peníscola i Foradada. Aquestes actuacions consistiran en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única i millorar-ne l'accessibilitat. Per aquest motiu es farà una nova escala que connectarà amb el carrer Peníscola. Així mateix es millorarà la xarxa de clavegaram, es renovarà l'enllumenat amb el soterrament de les línies elèctriques i tecnologia LED i es plantaran dues noves línies d'arbrat. L'actuació finalitzarà amb la col·locació de noves papereres i fitons. Aquestes obres es troben dins el Pla de Manteniment Integral de l'Espai Públic 2013-2015 i la data prevista de finalització, tal com us hem comentat, doncs serà aquest proper mes de març. Més coses a comentar-vos, ja encarant la recta final, doncs dir-vos que en aquests dies encara sou a temps de poder gaudir de l'exposició 8è Trufeig Pere Gaspar. La mostra recull una tria de les fotografies presentades a la 8è edició del concurs fotogràfic Trufeig Pere Gaspar fins al 26 de febrer de 2015 al Centre Cívic de Sant Andreu.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 Més coses a comentar-vos, doncs ara el que podríem fer és acostar-nos al barri de Congrés d'Indians perquè precisament el casal de barri de Congrés d'Indians us ofereix l'exposició Posa Color a la Teva Vida. El casal de barri Congrés d'Indians, al carrer Manigua, número 25, us ofereix fins al 27 de febrer l'exposició Posa Color a la Teva Vida. Doncs es tracta d'una mostra dels dibuixos que es van fer al taller de pintura i creació durant la festa major del Congrés 2014 i hi ha diferents horaris de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 8 de la nit, els dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 de la nit i també els diumenges de 10 al matí a 2 del migdia. Doncs ara el que podem fer és acostar-nos una mica més al quei barri de Naves, el barri que tenim a l'altre punt del districte i que no ens oblidem mai de, de, de comentar-lo des d'aquí, al centre cívic de Naves, us ofereix l'exposició Bombay en blanc i negre.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 Doncs el que trobareu són fotografies d'en Francesc Melschon i textos de Sonrises de Bombay. Uh, hi, ha, hi ha diferents horaris, de dilluns a divendres, de dos quarts de deu del matí a dues del migdia, i de 4 de la tarda a dos quarts d'onze de la nit, els dissabtes de deu del matí a dues del migdia, i dir-vos que l'entrada és totalment gratuïta. I del barri de Naves, tornem al barri de la Trinitat Vella, perquè el centre cívil de la Trinitat Vella us ofereix l'exposició Natura. El Centre Cívic de Trinitat Vella al carrer de la Forada de número 36 us ofereix de dilluns a divendres de 9 del matí a 9 de la nit fins al 27 de febrer l'exposició Natura. L'entrada totalment gratuïta. Molt bé, doncs nosaltres des d'aquí donar-vos les gràcies per haver-nos escoltat avui. També donem les gràcies a la, la Judit Riar, donem les gràcies al nostre tècnic en Pau i a la nostra companya, la Montse Moreno. Ens retrobem demà a la mateixa hora que va ser una molt bona tarda. Adéu-seu.